Četvrtkom. Prvi je dan 1969. godine malena ljevičarska skupina zvana narodna demokracija osnovana na sveučilištu Quins u Belfastu počinje stotinjak kilometara dugi marš između belfasta i derija Cilj marša je prosvjet zbog sporosti promjena u Sjevernoj Irskoj. U kolovozu prošle 1968. godine održani je veliki marš za građanska prava. Njegov cilj bio je upozoriti na položaj katolika u Sjevernoj Irskoj. Marš je održan u Deriju, gradu koju su protestanti nazivali London deri I gdje su 1688. godine protestanti izdržali veliku opsagdu katoličkih snaga. Protestanti su stari, utvrđeni dio Londonderrya nazivali djevičanski grad, jer u njega nikada nije ušla katolička vojska. Mogućnost da u Londonderi uđu prosvjednici koji su tražili građanska prava za katoličko stanovništvo u Sjeverno-Irskoj izazvala je oštru reakciju. Ministar unutarnjih poslova Sjeverne-Irske, William Craig, zabranio je marš, a RUC ili Kraljevsko-Alstersko redarstvo napalo je prosvjednike palicama i vodenim lazevima. 88 prosvjednika je ozljeđeno, njih 36 je uhićeno. Među ozljeđenima bio i zastupnik u Britanskom parlamentu, laborist Jerry Fitt. Cijeli događaj zabilježili su kamere radio-televizije Irske. Scene policijskog nasilja i krvave glave zastupnika u Britanskom parlamentu obišle su svijet. Četvrtog dana 1969. godine, narodna demokracija uspjela je marš dovesti do boksajda siromašnog katoličkog predgrađa ispod zidina Londonderija. Tamo ih je čekalo kraljevsko alstersko redarstvo i rastiralo ih batinama. Stvari će postati gore, puno gore. U Ožujku 1969. godine bombe su eksplodirale u vodovodu koji je Belfast s vodom. Bombe su postavile protestantske paravojne skupine, ali je većina ljudi pretpostavljala da ih je postavila Irska republikanska armija. Te su bombe oslabile položaj sjeverno-irskog premijera satnika Terensa onila koji je pokušavao početi pregovore s katoličkom manjinom. U travnju onil je dao ostavku, na mjestu premijera zamijenio ga je bojnik James Chichester Clark, kojemu Upak nije bilo do razgovora s katolicima. U ljeto 1969. stanje u Sjevrnoj Irskoj će eksplodirati. A Edmoloni u knjizi Tajna povijest Ire piše... Tijekom srpnja osvetničke lojalističke skupine pojavile su se na ulicama Belfasta. Tvrdile su da im je cilj obraniti protestanska područja, ali u stvarnosti su bile tamo kako bi napele katoličke dijelove grada. Jedna skupina posebno, obrambena udruga iz Šenkila, vođena saveznikom velečasnog ijena Pejzlija, bila je uključena u opake sukobe s katolicima iz Sjevenog Belfasta. Počele su kružiti vijesti o katolicima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Nakratko se najžašće nasilje premjestilo opet u Deri Za 12. kolovoza Šegrti dio lojalističkog naranđastog reda objavili su da će održati svoj godišnji marš. Za katolike derija taj događaj bi jedan od najomraženijih. Namjera da se on održi u ozračju koje nastalo nakon rastjerivanja onog marša za građanska prava samo je dodatno pogoršalo stanje. Ed Malovni piše. Nakon okrešaja na rubu katoličkog Boksajda izbili su žestoki sukobi između nacionalista i sjeverno-irske policije. Nacionalisti su kamenjem i bombama od benzina odbili val za valom policajaca. Ali uskoro je kraljevsko-alstersko redarstvo dopremilo kanistre sa Suzavcem i poplavilo je uske ulice Boksajda oblacima Suzavca, koji su gušili sve ljude bez razlike sjeverno premijer Chichester Clark mobilizirao je paravojne posrube zvane B-specialcy, dok je premijer Republike Irske Jack Lynch upozorio britansku vladu da Irska neće ostati po strani dok se katolici napadaju u Sjevernoj irskoj Prizori Marševa za građanska prava koje brutalno rastjeruje policija nalikovali su na prizore s ulica Gradova na jugu Sjedinjenih američkih država ili Južnoafričke republike. Kada je u kolovozu 1969. u Deriju Marš Egrta doveo do dvodnevne ulične bitke, premijer Velike Britanije, laborist Harold Wilson, bio je na odmoru na Siciliji. Kada je saznao za opseg nereda, vratio se u Britaniju i u Konvulu se susreo s ministrom unutarnjih poslova Jimom Callahanom. Od njega je saznao da kraljevsko-alstersko redarstvo više ne može kontrolirati stanje u Deriju. Wilson i Callahan poručili su vladi sjeverne Irske da može od njih zatražiti pomoć. Vlada sjeverne Irske zatražila je da se u Deri pošalje britanska vojska. Wilson i Callahan odobrili su stalanje britanske vojske u Sjevernu Irsku pod uvjetom da se raspuste zloglasni B-specialcy. Laboristički političar Tony Benn u svom dnevniku je u kolobuzu 1969. napisao Čini se da je u Alsteru skoro započeo građanski rat. U toj rečenici riječ skoro bila je suvišna. Dok su u Deriju trajali neredi, vođe pokreta za građanska prava u Sjevernoj Irskoj zatražili su da u drugim katoličkim područjima također počnu prosvjedi protiv vlade. Namjera im je bila razvući snage kraljevskog alstarskog redarstva i tako olakšati stanje u Boksajdu. To je pak zapalilo ostatak Sjeverne Irske. U Armagu, na jugu Sjeverne Irske, jedan katolik ubijeni od pripadnika B-specialsa. U noćnoj uličnoj bitci u Belfastu poginulo je pet ljudi u oružanim sukobima između nacionalista, pristalica irske nezavisnosti i lojalista, pristalica vlasti britanske krune nad Alsterom. U Ardojnu, malenoj katoličkoj enklavi u sjevernom Belfastu, dva su katolika ubijena u sukobu s kraljevskim alsterskim redarstvom. Nakon toga počeli su sukobi koji će tog ljeta imati istu matricu. Nju ovako opisuje Ed Maloney. Drown! Prvo bi se suparničke skupine okupile kako bi izmijenile uvrede i poneki kamen. Kraljevsko-Alstersko redarstvo ili RUC stiglo bi gotovo odmah se sukobilo s nacionalistima. Kako su se suko bi katolici bi podigli barikade i bacali bombe od benzina i kamenje na policiju, koja bi odgovorila napadima palicama. Iza policije došla bi bande lojalista. Mnogi od njih bili bi naoružani pištoljima i bombama od benzina koje bi palile kuće. Uskoro bi po malenim ulicama odjekivala pucnjava i bande bi se borile prsa o prsa. Najžešći sukobi izbili su na mjestu gdje su se nacionalisti i lojalisti sukobljavali dulje od jednog stoljeća. U malinim uličicama koje su spajale Republikansku ulicu Falls s lojalističkom ulicom Shankill. Moloni piše... 5.6 sa svojim napučenim muličićama sastavljenim od malenih dvokatnica sastajale su se u obliku slova ve u blizini središta Belfasta i tamo su izbili najgori neredi. Nevolje su počele ispred policijske postaje u Fallsu, gdje se susrela republikanska svjetina s loyalističkom. Odmah je izbio sukob. Jedan protestant pokušao se probiti u ulicu Divis i bio je ubijen od strane dvojice irinskih ljudi. Policija uzratila vatru i počela je bitka u kojoj su ranjena dva policajca. Tada su viši časnici policije rasporedili oklopna kola s teškim strojnicama. Te su strojnice velikom brzinom ispaljivale metke i bile su potpuno neprikladne za upotrebu u naseljenim područjima. Rezultat se mogao predvidjeti. Devetogodišnji dječak, katolik, poginuo je kada je jedan od tih metaka probio zid spavače sobe u kojoj je spavao i raznio mu glavu. Dan nakon dječakove smrti policajci su u ulici Divje su bili britanskog vojnika koji je došao kući na odsuvo. Toga dana lojalističke skupine krenule su na samostan reda od kupitelja u klonardu. Izbila je žestoka bitka. Putnjava je odjekivala oko samostan. Ponovno je ubijen jedan tineđer Gerald B. On je bio član republikanske mladeži, Fijane, i prvi pripadnik Ire ubijen u nevoljama. Lojalisti su na kraju odbačeni, ali prije toga su zapalili veći dio ulice Bombaj, koja je bila ispod samostana i tako prisilili stanovnike te ulice na bijeg. Šest stotina vojnika 3. bataljuna lakog pješaštva rasporedilo se između katoličkih i protestanskih područje između Falls Roada i Šenkila, ali nisu mogli zaustaviti razaranje. Tako je nastala zloglasna crta razvajanja. Uskoro će na njoj biti podignut šest metara visok zid. Počele su nevolje. Nakon dva dana uličnog nasilja, Osam ljudi je bilo mrtvo, dva protestanta i šest katolika. Nekih sedamsto ljudi bilo je ranjeno ili ozlijeđeno, 300 zgrada je uništeno ili teško oštećeno. Zapadni i sjeverni Belfast nalikovali su na ratnu zonu. 1500 katoličkih i 300 protestanskih obitelji pobiglo je iz svojih domova. U tom nasilju očita je bila jedna činjenica. U njemu nije sudjelovala Irska republikanska armija. Kada su počinjali neredi, neki republikanci prišli su predstavnicima Ire i pitali za oružje. Edmar Lowney piše. Toga ljeta disidenti Ire zahtijevali su da im se kaže koliko ima oružja za obranu sjeverno-irskih nacionalista. Kada smo pitali kakve ima opreme, odgovor je bio dovoljno za jedan posao. To jest jedna puška, strojnica Thompson, dva pištolja. Sve u svemu stvari dovoljne za obuku, prisjetio se jedan disident. Na čelu ire tog ljeta 1969. bio je Cattle golding on je već godinama smatrao da je oružana borba kontraproduktivna jer samo odgađa trenutak kada će se radnička klasa pobuniti protiv svojih ugnjetača u toj pobuni nestat će protestantski režim i britanska vlast nad sjevernom irskom ta strategija raspala se u ljeto 1969. Mladići koji su vodili bitke na ulicama Derija i Belfasta tražili su oružje kako bi se suprotstavili redarstvu, lističkim skupinama i britanskoj vojsci. Za prosinac 1969. Goulding je priredio konvenciju IRE. Osigurao je da većina delegata bude na njegovoj strani. Namjeravao je objaviti kraj politike nesudjelovanja u političkom životu. Ali na konvenciji se dogodilo nešto što ono nije očekivao. Skupina koja je bila protiv Gouldinga izašla je s te konvencije. Ta je skupina stvorila novo irino izvršno i vojno vijeće. Tako je nastala privremena Irska republikanska armija. Za svoj grb ona je odabrala Feniksa, pticu koja izrasta iz svog pepela. Godine 1970. privremena Irska republikanska armija održala je svoju prvu konvenciju. Za načelnika stožera izabran je Sean McSteofane. Privremena Irska republikanska armija nije htjela samo obraniti katolička područja u sjevernoj Irskoj. Njezin cilj bio je istirati britansku vojsku iz sjeverne Irske, dokraječiti britansku i unionističku vlast i ujediniti Irsku u jednu republiku. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom govorit ćemo o nastanku i djelovanju privremene Irske republikanske armije. Naš sugovornik je profesor dr. Mirko Bilandžić, socijaka za sociologiju, filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ono što možemo ukazati, možemo ukazati da u trenutku nevolja gotovo da je Irska Republikanska armija nije ni postala. Ona je, dakle, bila tu negdje, ali u smislu nekakve sposobnosti, nekakve moći, nekakvih organizacijskih segmenta, ta nje uopće nije ni bilo. Dakle, i imamo početak tih sjeverno-Irskih nevolja krajem 60-ih godina, i događa se ono što se i do tada događalo recima, i u političkom, i u paravojnom ili vojnom segmentu, a to su podjela. Dakle, unutarnji raskoli koji se događali u jednom krucijalnom elementu, a to je kojim srestima nastaviti borbu za poziciju katolika u Sjevernoj Irskoj, za stvaranje irske države, za odnos prema Britaniji i dogodila se dakle ta podjela taj raskol između onoga što se kasnije nazvalo službena irska republikanska armija, koja je bila za nastavak borbe političkim srestima, međutim, jedan drugi dio unutar te službena irske republikanske armije je se vratio nekakvoj povijest na svojoj misiji, a to je dakle zaštita katoličkog stanovništva koje je naravno bilo izloženo i u prethodnom razdoblju od 21. na ovamo dakle jednoj poziciji gdje se mogli reći da su katolici uriski bili ne građani drugog reda već pedeset i nekog reda i tu se dakle taj dio javlja koji želi zaštititi katolike događa se i republikanske armije i postupno nastaje ta privremena irska Republikanska armija ali provizionalci kako oni sebe ili provosi kako oni sebe nazivaju. Dakle nastavila se na konstanta raskola unutar tih irskih republikanaca ono što se predstavno dogodilo da i u ovom vojnom smislu sposobnosti ili sposobnosti poduzivanja bilo kakvog terorizma te one gotovo da su bile nepostaveće. Postavila je ta pogrešna kampanja od 1956. do 1962. godine, koja da nije dala nikakav rezultat u smislu stvaranja ciljeva stiljeva republikaraca. I 1969. je na neki način krucijalna točka kada kreće razvoj onoga što danas imamo i što se naziva Privremena irska republikanska armija. povijesti Irskog otoka godina 1169. jedna od najvažnijih. Do tada su Irska i Engleska živjele jedna pored druge bez velikih sukoba. Irski misionari pomogli su u stvaranju kršćanske kulture anglosaksonaca. Kada su vikinzi napali Britansko otočje i u Engleskoj i u Irskoj utemeljili su naseobine koje su odmah stvorile međusobne veze. Jedno je vrijeme stvorena i kraljevina koja obuhvaćala gradove i Dublin i York. Sve će se to promijeniti 1166. kada je Dermot McMurrow ili Djarmaid makmurhada kralj Lannistera, jedan od žustrih i nemilosrdnih takmaca u borbi za premoć među Irskim kraljevima, izgubio od svojih protivnika koje je predvodio Rory O'Connor ili Roidri Ua Konhober od konahta Dermot je morao pobići iz Irske i sklonio se u Englesku. A tamo je pak sve bilo puno normanskih vitezova, a dio njih odlučio iznajmiti svoje usluge Dermotu McMurrowu kako bi se on mogao osvetiti svojim neprijateljima. U ljeto 1169. prvi od normanskih vitezova Robert Fitz Steven iskrcao se s 30 vitezova, 60 oklopljenih narednika i 300 strijelaca u Irskoj. Irska povijest više nikada neće biti ista. Robert Bartlett u knjizi Engleska pod Normanskim i Anžuvinskim kraljevima piše. U sljedećih 12 mjeseci Roberta Fitz-Stevensa slijedili su njegovi rođaci, Morris Fitzgerald i Raymond Le Gross koji su zajedno dopremili još 20 vitezova i 200 strijelaca. Na kraju se Richard od Clara, zvani Strongbow, 23. kolovoza iskrcao kod Waterforda s 200 vitezova i 1000 drugih trupa. S tom potporom, Dermot je mogao osvojiti sjeverno-irske gradove Waterford i Dublin. Iako je prema riječima suvremenika kroz Engleze on bio uzdignut s velikim ponosom i ohološću, njegovim pobjedama brzo je došao kraj. U svibnju 1171. on je umro i ostavio je Strongbova i Anglo-Normane u teškom položaju. U normanskom duhu Strongbow je odlučio onda ratovati za sebe. Njegovi vitezovi odlučili su da se neće vraćati u Englesku, ali da je neće više iznajemljivati svoje usluge irskim vladarima. Umjesto toga odlučili su prema već prokušanom normanskom nacrtu iskoristiti razjedinjenost domaćih vladara i sami zavladati Irskom. To je pak dovelo do reakcije kralja Engleske Henrya II. On nije namiravao dopustiti da na stotinjak milja od Engleske nastane nova normanska država. Godine 1171. Engleska vojska, predvođena samim kraljem, iskrcala se u Irskoj. Tako je počela engleska vlast nad tim otokom. Ona će potrajati sve do 6. prosinca 1921. kada će biti potpisan angloirski sporazum nakon kojeg će biti stvorena slobodna država irska ali stvaranje te slobodne države bit će i početak novog sukoba u Irskoj. Na Irskom otoku ima 32 grofovije ili okruga. Slobodna država Irska prostirala se na samo 26 grofovija. Šest sjevernih grofovija s protestantskom većinom ostalo je pod vlašću Velike Britanje. 2021. godine se događa spletom i međunarodnih i unutarnjih okolnosti i redefiniranom pozicijom Britanije, dakle u to vrijeme nakon Prvo rata, ulaskom Wilsona i Amerikanaca na svjetsku scenu, dakle na cijeli splet okolnosti se događa i naprosto su Britanci prisiljeni pristati na kakav takav proces stvaranja irske neovisnosti. 21. se on dogodio, 22. su ti sporozumjer ratificirani i ostaje, dakle, Sjeverna Irska koja u odnosu na povijestni Alster koji ima devet okruga, uključuje tih šest grofovi, odnosno šest okruga. Naravno, to je opet napravljeno izjavih javih reka o jednih politizirano sigurnosnih razloga, jer u devet okruga, dakle, protestanti, odnosno unionisti ne bi bili većina u Sjeverno-Irskoj, već je taj prostor geografski tog novog političkog entiteta te sjeverno-irske državice je smanjena šest okruga gdje su dakle, protestanti u tom trenutku bili apsolutna većina. Negdje otprilike dvije trećine staro ništa su bili protestanti a jedna trećina su bili katolici. I od 21. do 1972. do uvođena tzv. Izraelne uprave od strane službenog londona sjeverno-irski protestanti su apsolutna većina. Oni su apsolutna dominacija u sjeverno-irskoj. Katolici nemaju dakle gotovo nikakva prava. Ne samo da nema nikakva prava, oni su zaista i tretirani kao protivnici sustava, oni su tretirani kao državni a, neprijatelji, čak postoje nekakve, ja bih rekao povijesne činjenice da nitko sjeverno katolika se nije mogao uposliti uopće u državnim sjevernoirskim institucijama, čak postoji jedna storija povijesna, a to je dakle da je u jednom trenutku jedan od lidera sjeveronirskih unionista shvatio da u jednoj instituciji radi jedan telefonista koji je katoličke Vjero naravno to je svačeno ka ugrožavanje nacionalne sigurnosti i on dobije otkaz. Ja? Naravno da je taj cijeli sustav uključuje sve represivne institucije a pogotovo je sporna ta ARSI, odnosno kraljevsko alstarsko redarstvo koje u stvari nije bilo redarstvo, nije bila policija, već je to u stvari bila institucija za očuvanje sustava. Ja bih kazao jednom totalitarnom shvaćanju od, dakle, odnosa katolika i protestanata, odnosa sjevernovečke državice i katolika i naravno da je to jedan kontekst gdje su zaista bili, katoličko stanovništvo je bilo bitno počinjeno, ono je bilo, dakle, bitno obespravljeno, ono je bilo gotovo bez, ja bih kazao, ikakvih prava. 20. lipnja 1969. policija iz jedne općinske kuće izbacila zastupnika u britanskom parlamentu za okrug Tyrone East. Ime tog zastupnika, nacionalista je Austin Curry. Taj se trenutak smatra kao prvi u nizu događaja koji će dovesti do eksplozije nasilja na demonstrantima koji su tražili veća građanska prava za katolike u sjevernoj Irskoj. J. H. White u knjizi Nova povijest Irske, Irska 1921. 1984. u poglavlju pod naslovom Sjever je eruptirao, Irska je ušla u europu piše kari nije mogao predvidjeti kakve će biti dramatične posljedice njegove akcije. Njegova namjera bila je da privuče pažnju na diskriminaciju u dodjeli kuća u vijeću ruralnog okruga Dangnon. Zadnja kap koja je prelila čašu, bila je odluka da se kuća u Kaledonu dodjeli neudanoj, 19-godišnjoj protestanskoj djevojci i u to vrijeme kada je prema Cariju tamo bilo katoličkih obitelji čije su potrebe bile preče. Karijeva prva reakcija bila je da pokuša srediti stvar kroz ustaljene kanale. Bilo je to vrijeme kada su sjeverno-irski premijer O'Neill kao unionistički vođa i Edward McAteer kao nacionalistički vođa oboj govorili jezikom pomirbe i Kari nije namiravao razbiti tu harmoniju. Tek nakon što se obratio vjeću okruga, nadležnom ministarstvu, uredu premijera, nakon što je postavio pitanje u parlamentu i nakon što je postavio to pitanje u debati, sve bez rezultata, poduzeo je izravnu akciju i sam je zauzeo kuću. Curry iz kuće izbacila policija, ali je to učinjeno pred kamarama televizije i pred novinarima. Tada je on shvatio da postoji drugi put da se prosvijeduje protiv diskriminacije u dodjeli kuća u okrugu Danganan. Curry je uvjerio lokalnu kampanju za društvenu pravdu i Sjevernu irsku udrugu za ljudska prava da se angažiraju na tom pitanju. 24. kolovoza 1968. godine organiziran je marš od Coal Islanda do Danganana. On je bio pažljivo pripremljen i discipliniran. Nije bilo irskih trobojnica, nije bilo niti jednog drugog simbola koji bi mogao ukazati na nacionalističku ili republikansku narav marša. Nije bilo ničega što je prije moglo isprovocirati policijsku navalu. Taj se marš zaustavio ispred policijskih barikada i prosvjednici su se razišli. Sljedeći marš bio je zakazan u Deriju za 5. listopada 1968. On neće biti miran. Tada će kraljevsko-alstersko redarstvo nasrnuti na demonstrante i prizori pretučenih i krvavih ljudi na ulicama Derija označiti će početak takozvanih nevolja. I događa se da su utjecaj tih radištih pokreta, prije svega građansko pokreta ljudska prava crnojčkog u Americi, ali i postupnih pokreta tog tipa u Evropi. i Ti proteste se preljevaju u Republiku Irsku i Sjevernoirsko katoličko stanovništvo kreće u te mirne proteste i u tim mirnim protestima svi njihovi zahtjevi se nisu uopće odnosili ni na kakav protest dovođenja u pitanje Sjeverno-Irske državice. Ni, na koji način oni nisu izražavali proteste i zahtjeve za ugrožavanje postojećeg poredka. Njihov cilj je bio, dakle, pod utjecajem tih vanjskih okruženja, a i uspjeha tih vajskih okruženja, dakle, od Lutara Kinga na ovam, da promijene ili poprave taj svoj status u Sjevernoj Iskoj. Međutim, naravno da So, na taj, s obzirom na taj u kontekst, s obzirom na taj mentalitet, pogosto taj obsadni povijest mentalitet sjeverno-ijskih protestanata i unionista. Dakle, u svemu tome skupa se događa da na taj mirne proteste koji imaju nema dilemenu, bitnu psihološku dimenziju, gdje se ne zna kako će oni završiti, sve događa, pa logično je, dakle, odgovor države koji vodi sukobe. I naravno, dakle, da je to početak onoga što se zove trabalsnostno sjeverno-ijske nevolje. Naravno, to je unformizam to je daleko nevolja, to je, ako hoćemo i stvarno, ne samo metaforički kazati, jedan ozbiljni rat sa višestrukim implikacijama. I naravno, kreće taj represivni odgovor britanske države, ono sa sjevernojirske države, na sve to zajedno. I ono što je krucijalo, a to je kolo od 1969. sukobi tim različitim maršavima, protestima nema dileme da je su dokazano dakle, da je tu bilo organiziranog nasilja prema katolicima dakle, koji nisu bili stvarna opasnost i Britanija se dakle odlučuje od 69. godine odlučuje se na nešto a to je slanje britanske vojske u Sjevernu Irsku a znamo da vojska nema ulogu rješavanja unutarnjih sukoba dakle šalje vojsku u Sjevernu Irsku sa jednom intencijom a to je dakle da razdvoji Sjeverno Irske katolike i protestante Dakle, britanska ideja strateška u početnom razdolju je bila da vojska bude nekakav medijator, da bude stanovita tampon zona među dvije sukobljene strane. Međutim, to je, nema dilemen danas, evidentno da je bila prekretnica sjevernojerskog sukoba, jer od one prvotne uloge Irske republikanske armije, to je zaštita katoličkog stavništva, Irska republikanska armija od tada postupno zaista kreće u ekspanziju u jačanja sposobnosti organizacije i vraća se ponovno ovoj povijesnoj ulozi i povijesnom idealu, a to je stvarne iske države. Godine 1969. i 70. na ulicama katoličkih okruga u gradovima sjeverne Irske pojavili su se grafiti na kojima je pisalo IRA, I run away ili IRA pobjegao sam. Dio katolika očekivao je da im Ira pruži zaštitu. Službena Ira to nije namiravala učiniti. Zato se dio pripadnika Ire ocijepio od nje i stvorio privremenu Irsku republikansku armiju. Na njezinom čelu bio je Sean McSteofane, pravim imenom John Stevenson, sin Engleza Irkinje pod rijetlom iz Londona. On je služio u kraljevskom ratnom zrakoplovstvu, bio je strastveni ljubitelj starog irskog jezika i odslužio zatvorsku kaznu kao pripadnik službe Ire. Kao prvi načelnik stožera privremene IRE odgovoran je za strategiju upotrebe snajpera na ulicama sjeverno gradova. Cil snajperskih napada bili su pripadnici Britanske vojske i redarstva. Cilj je bio ubiti prvi metkom i pobjeći. Pored njega u vrhu provosa kako su se nazivali pripadnici privremene Irske republikanske armije bila su i dva učitelja: Ruari O'Brida, prvi predsjednik privremenog Schin Fena, političkog krila IRE i Dai O'Connell, Prvi logističar Ire, kojemu se pripisuje izum automobila bombe. Ja bih rekao s toj koji su inspirirani u toj iskoj povijesti, motivirani neposredno tom pozicijom sejernijskog katoličkog stavništva odnosa dakle, i službenog Londona i dakle, Belfasta službenog prema iskim Katolicima i dakle, da ta jedna grupacija tih mladih momaka kreće u povijesni proces ostvarenje tog povijesnog ideala IRA tada nema nikakvu organizaciju, nikakvu organizaciju i vrlo brzo dolazi do sposobnosti koje su postale vrlo zavidne i u tom strateškom odnosu prema britanskoj državi, prema britanskoj vojsci, prema britanskim sigurnosnim institucijama. Ako hoćete, samo jedan podatak, ISKA je jedna mala državica koja ima područje odegdje 15.000 km2, čeverne ISKA naravno, to vam je otprilike dakle, četvrtina Hrvatske gdje ove, živi, dakle, milijuni 700 ili nešto, koliko sa stanovnika. I e, Ira je, prema svim slušnjim da druge imala najveće sposobnosti, to je najkrlavija godina u Sjerneskom sukobu, kada je najveće ljudi ubijeno, dakle, imala je 3.000 pripadnika. E sad zamislite prosto 14.000 km kvadrat gdje je britanska država pošelje 30.000 vojnika. Dakle, to je nevjerojatna militarizacija tog područja, ono što se događa uz to, dakle, R.U.C., dakle, Kraljevsko Alstarsko redarstvo, zbrlo je zanimljivo i taj povijestni naziv za jednu policijsku instituciju, dakle, znate koja je njegove očuvanje tog povijestnog kraljevstva, a ne tipični ovi ovaj liberalno-demokratski poslijevi policije u okviru, dakle, pravne države. Dakle, oni su zaštitnici sistema, ne policija, dakle, imate deset tisuća pripadnika ruc i imate, dakle, u jednom trenutku, negdje 70. godina, i je to nastalo, pa je trebalo cvijet do kraja gotovo ere Margareta Čar, da ste imali tisuću radištijih obavještajaca na tom području. A sve u relaciji prema 3000 pripadnika IRE, međutim, povijesni procesi okolo su dokazali da je ovaj IRA ipak u tom čini se sukobu pobjednik, bar u pogledu trenda i procesa. Irska ima četiri povijesne regije – Lannister, Muster, Connaught i Ulster. U 16. stoljeću Ulster je podijeljen na devet grofovija ili okruga. Godine 1920. kada je utemeljena sjeverna Irska, koja će biti ostavljena u Velikoj Britaniji, ona se sastojala samo od šest alsterskih grofovija – Antrim, Down, Armagh, Londonderry, Tyrone i Fermanagh. Tri povijesne grofovije Ulstera, Monaghan, Cavan i Donegal imale su katoličku većinu i nisu uvrštene u Sjevernu Irsku kako ne bi došlo u pitanje protestantska većina. Zadržavanje protestantske većine u tijelima vlasti u Sjevernoj Irskoj postala je obsesija unionističkih vladajućih krugova. Situacija za katolike nije bila samo loša kada je u pitanju bio izborni sustav kojim se biralo u parlament Sjeverne Irske sa sjedištem u Stormontu te u Gradska vijeća. Diskriminacija je postojala i u zapošljavanju. Michael Burley u knjizi Krvi bijes – kulturna povijest terorizma piše. Katolike je bilo vjerojatnije način među neškolovanom radnom snagom koja je bila ovisna o tome da zapne za oko nekom predradniku ili poslovođi koji nije imao predrasuda, dok su protestanti imali školovane poslove u građevini i brodogradnji. Očevo članstvo u loži koje je pripadala kvazi masonskom narančastom redu pomoglo bi ako bi dječak tražio šegrtovanje u navozima brodogradilišta Harlan and Wolf, čije su žute dizalice gospodarile nebom Belfasta. Katolici su učinili 31% ekonomsko aktivnog stanovništva, ali činili su samo 6% strojarskih inženjera, 8% sveučilišnih nastavnika, 9% viših vladinih činovnika i tako dalje. Jedino područje gdje je 1960 godina omjer katolika odgovarao o njihovom udjelu u stanovništvu bilo je visoko obrazovanje. 32 posto studenata na svečilištu Queens u Belfastu bili su katolici. Iz redova tih studenata doći će vođe pokreta za građanska prava katolika poput Johna Huma ili Bernadette Devlin. Mladi ljudi bit će i oni koji će dati ljudstvo za privremenu Irsku republikansku armiju. Doduše njezine prve vođe bit će stariji ljudi, ali oni koji će 1969. i 70. krenuti u rat protiv britanske vojske i britanskog sigurnosnog sustava, bit će uglavnom mladići. I ti će mladići brzo učiti. To se događa, da ta neutemeljena državna represija, a to je neograničeno zadržavanje osoba koje imaju sigurnosne rizike bez prava na suđenje, bez prava na presudu, bez prava dakle, na suočavanje sa ovim procesima koji su imaju najnitim pravnim državama. Britanci su tada, već 1971. godine, masovne te politike internacije primjenjivali i pokazalo se u stvari da su u toj pripremi imali i jako loše ovaj obavještajne podatke, zastarili obavještajne podatke tako da su uglavnom represije bili izloženi, izloženi nedužni ljudi, koji nikakve veze ni sa čim nisu imali i naravno da ta britanska represija i ta uloga vojske, ta pristranost prema katolicima, ta segregacija, to sektaštvo, to podjavnjivanje rezultiralo time da je naravno nevjerojatno jačao status irske republikanske arvije under katoličkog stanovništva i da je imala podršku katoličkog stanovništva. Naravno u tom gerilijskom odnosu, u tim urbanim sredinama, dakle od Belfasta do Landenderija, logično je dakle da su bili ograničene sposobnosti britanske države u odnosu na Iru, ali ono što su, što zanimljivo, oni su posebno učili iz prakse, početkom 70. ipak, nakon tih internacija, tih represija, a, nakon zatvaranja velikog broja ljudi, da su Britanci raspolagali solidnih ipak fundusom podataka o irskoj republikanskoj armiji i da su, s obzirom da su oni krenuli kao paravojna organizacija, jedna strogo centralizirana paravojna organizacija, da su ovaj, da je britanski sustav sigurnosti ima uspjeha u borbi protiv Ire. Međutim, kad Ira to shvatila, oni su 70. godina, 76. godine, dakle, redefinirali svoju strategiju, a, a to je podrazumijevalo da su prešli na sasvim drugačiji model organiziranja, pa su otišli na taj takozvani čelijski model organiziranja, prije svega do tašnje sjedište, dakle, Ire je bilo u Dublinu, oni su međutim promijenili strateški odnos upravljačkog mehanizma IRE tako da su ustvari stvari sljedište u Belfast gdje se sve događalo Adno, odnosno, napravili su ta dva zapovedništva u okviru jedinstvene organizacije napravili su specijalizaciju odgovornosti i poslova dakle u strateškom smislu pa smo imali posebne departmane za naoružanje za pripremu, za edukaciju za nabavke oružja, za izvršenje akata, za obaveštane pripreme teroriških akata, za protobaštenu zaštitu tih priprema itd Kada je došla u sjevernu Irsku kako bi razdvojila katolička i protestanska područja, britanska vojska bila je u katoličkim područjima dočekana cvijećem i čajem. Ta područja koja su bila na udaru u skupina i kraljevskog alsterskog redarstva, vidjela su u britanskim vojnicima nepristranu silu koja je trebala barem zavesti primjerje. Ljudi koji su u britanskoj vojsci vidjeli okupacijsku silu tada su još bili manjina, ali... Ta će manjina se brzo pretvoriti u većinu. Britanska vojska koja je u sjevernu Irsku došla bez svojih obavištenih podataka i potpore, uzimala je podatke od Alsterskog redarstva, koje je pak u svim nacionalistima vidjelo prijetnju i moguće članove Ire. Konačan kraj medenog mjeseca između katolika i britanske vojske je došao u travnju 1970. nakon nereda u Belly Murphyu, katoličkom okrugu u zapadnom Belfastu. Britanska vojska javno je objavila da će pucati da ubije sve koji u rukama budu imali boce sa zapaljenim benzinom. Kasnije te godine Britanska vojska zauzela je stav da u sjevernoj Irskoj treba skalpalom prerezati čir, to jest pojačati razinu nasilja kako bi se Ira prisilila da na njega odgovori i tako se izloži napadu Britanske vojske. Mark Malholland u knjizi Najduži rat ovako opisuje sljedeći korak Britanske vojske. Između 3. i 5. srpnja 1975. tijekom 35 sati vojska je nametnula policijski sat u Donjem Fallsu u Belfastu. Nekih 5000 domova pretražano je u potrazi za oružjem i dok se Ira opirala razoružanju toga područja, pet je cevila ubijeno. Paddy Devlin, lokalni političar, ovako se prisjećatih događaja. Vojska je očito vjerovala da je sakriveno puno oružja. Kada su se kroz večer razvili i pojačali siloviti okršaj, vojska je u to područje bacela kanistre sa suzavcem. Helikopter s obješenim zvučnikom spuštao se do slovce na visinu krovova i glas je objavljivao da je područje pod policijskim satom i da će na svakoga tko se zatekne na ulicama nakon toga upozorenja biti pucan. Pucnjeva se pojačala kako je pao mrak. Jako zavijanje oklopnih vozila dok su manevrirala po uskim ulicama ispunilo me jezom. Ustnjava je prestala tek u zoru. Dnevno svjetlo donijelo je pretres od strane vojske. Sjekirom su probili vrata koja su se lako mogla otvoriti. Iščupali su daske spoda, razbili namještaj i isprevrtali sadržaj ladice. Ira 70, dakle, 76. godine je godine na taj čelijski sistem. A što je on podrazumijevao? On je podrazumijevao distribuciju informacija unutar IRE po načelu need to know. Dakle, da su svi znali samo ono što su trebali znati, da se pripadnici čelija međusobno nisu poznavali i da su bili odgovorni tem, tom takozvanom nadzorniku, dakle šefu te čelije. Otprilike su te čelije bile male jedinice koje su imale sve sposobnosti za bilo koji tip djelovanja, a imali su otprilike negdje do maksimalno 10, znači 5 do 6, ali maksimalno 10 članova i uveli su još jedno načelo u funkcioniranju, a to je dakle da nema niti jednog djelovanja ako ne postoje barem tri uvjeta. Prvi je dakle da on mora biti apsolutno pripremljen da je rizik najmanji. Drugo je dakle da svi oni koji sudjeluju u tom procesu, Imaju bilo kakve informacije, su izravnoj sudionici tog teroričkog djelovanja. Je što se dogodilo? prethodnim razdobljima, zbog široke distribucije informacija, naravno da je Britanska obašta služba mogla prezentarirati u Iškoj Republikansku armiju i do tih informacija i zaustaviti udar. E sad, po novome, više toga nema. A ako svi, ili bar najmanje mogući, imaju informacije i sudionici su, naravno da neće odati vlastite, da ih nazovemo, dakle SUBORC. I naravno, to je s druge strane dovelo u problemi ozbiljno jedan, jed, jednu demokraciju što je Britanija i funkcioniranje sigurnosnog sustava je što se događa. Oni kad bi penetrirali u taj sustav i imali dakle svoje agente da ih tako nazovemo onutar Jeskoj republikanske armije, imali bi informacije oko tih događaja, događalo im se ili da su morali reagirati na način da otkriju te agente Jeskoj republikanskoj armiji ili ako to ne naprave što postaju Sudion demokratska država postaje sudioniki koji ustvari u izvršenju trškog akta i to se britancima često događalo. I naravno bio je taj treći element dakle, u okviru Irske republikanske armije, a to je dakle da je svaki taj akt mora osiguravati podršku, da je svaki akt diskriminatorni i da ima samo dva cilja, a to je dakle neovisna država i zaštita katoličkog, katoličkog stanovništva. Najjače snage privremene Hirske republikanske armije bile su u Belfastu. Već početkom 1970. tamo su u sastavu brigade iz Belfasta organizirana tri bataljuna. Prvi bataljun branio je Understown i područje Gornjeg Falsa, drugi bataljun branio je Bally Murphy i područje Donjeg Falsa, treći bataljun branio je izolirana katolička područja Ardoyne u sjevernom Belfastu i Short Strand u istočnom Belfastu. U drugom bataljunu brzo se počeo isticati mladić po imenu Jerry Adams. Drugi bataljun bio i mjesto gdje su se usavršavale taktike danjeg radikaliziranja stanovništva katoličkih područja. U ljeto 1970. počeli su neredi u Bally murphy -u koji su potrajali šest mjeseci. Pripadnici privremene Irske republikanske armije sudjelovali su u tim neredima, ali nisu ispalili ni metak. Britanska vojska je u Bally murphy -u putila elitne postrojbe poput padobranaca i marinaca, koji su se obrušile na civile koji su bili na barikadama. Ulicama Belly Murphyja ponovno su jurili oklopni transporteri. Vojnici su bacali kanistare suzavca, palicama su lomili ruke i noge. Ali pripadnici privremene ire nisu ispalili ni metka. Jerry Adams ovako je opisao to stanje. Svaki muškarac, žena i dijete bio je uključen. Nisu ispalili ni metka, ali mjesecima ih je britanska vojska pakleno mlatila. Žene su ih ponižavale i demoralizirale. Djeca su po njima lupala. Cijela je zajednica bila organizirana do razine uličnih komiteta, tako da ste imali koordinaciju poput paukove mreže. Cilj ove strategije bio je radikalizacija cijelog Bally murphy iz tog će se područja u privremenu iru javiti najviše ljudi. Drugi bataljun bit će na glasu kao najaktivniji i najopasniji dio ire. On će biti i odskošna daska za danji uspon Jerry Adamsa, prvo na mjesto načelnika stožera privremene ire i na kraju i do predsjednika Sinn Féine. Drugi bataljon brigade iz Belfasta ubiće i prvog britanskog vojnika u Sjevernoj Irskoj. drugog veljače 1971. njegovi pripadnici postavit će zasjed u Britanskoj obhodni i u toj zasjedi bit će ubijen Robert Curtis. On će biti prvi od 503 britanska vojnika ubijena u Sjevernoj Irskoj. To je rat koji se događa, odnosno sukup koji se događa tamo gdje ljudi žive. To nisu klasična nekakva bojišta, dakle tamo je terorizam životna svakodnevica, to je dakle full time job gdje koji se događa svakom trenutku u svakom području gdje ljudi žive. Ono što je obilježen, naravno, sjeverno-ijskog društva, a to je, dakle, jedna segregacija. A to je, dakle, podjela višestruka, podjela, duboka višestruka, podjela sjevernojirskih katolika i protestanat. Što to znači? To znači, dakle, da su to dvije zajednice koje paralelno žive u sjevernojirskoj. Koje žive, dakle, paralelno, ali kako? U svim područjima jirske. Pa ako hoćete, dakle, ta segregacija ima manifestaciju, poslijeće u svim, uvjetima života, pa imate dakle u samom Belfastu koji najveći sjeverski grad, kvartovi su stvari geta koja su čak i okružena zidovima i sigurnosnih razloga pa u jednom getu žive katolici, u drugom žive protestanti, pa opet katolici, pa opet protestanti, da se nema dodira između katolika i protestanata, toliko da danas dakle na Belfastkom groblju postoji podzemna pregrada vozena pregrada da se ni u zagradnom životu ne bi dodirivali katolici i protestanti. Dakle i toj kontekst gdje se taj sukob događa. On se događa svaki dan na svakom mjestu. Postoje pogotovo Shenkille i Falls Road, jedan katoliško jedno protestantsko područje, odnosno njihovo križanje, odnosno ti te dodine točke su obično najkrvavije točke sukoba, pa postoje tija, ta crna raskrižja pa dakle jedno od tih raskrsanja u Belfastu na takvom dodiru je mjesto gdje je poginuo poludinašan najveći broj ljudi uglavnom snajpera dakle deset ljudi je poginulo ubijeno na istom na istom križanju u Belfastu Godine 1971. privremena Irska republikanska armija počeo se s kampanjom terora koja će označiti novu fazu sukobu Sjeverno-Irskoj. Ona će označiti početak najgorih godina u tom sukobu. Događaj koji je značio tu novu fazu ovako opisuje Ed Maloney u svojoj tajnoj povijesti Ire. Uvečer osmoga ožujka, tri mlada pripadnika kraljevskih hajlandskih strijelaca, dvojica od njih bila su braća, stara 17 i 18 godina, iz škotskog grada Eira, privučeni su u bar u središnjem Belfastu i odvedeni na osamljenu planinu koja se nadvija nad sjevernim predgrađima grada. Tamo je svakome od njih pucano u glavu, počito u trenutku kada su se olakšavali nakon večeri provedene u pijenju. Mladost tih žrtava, Činjenica da su ubojice znali da su dvojica od njih braća i da su djevojke igrale ulogu u njihovom dovođenju u situaciju u kojoj su ubijeni, učinila je da se Ira nije hvalila tom operacijom. Ira je objavila izjavu u kojoj je nijekala odgovornost. Danas se zna da su pripadnici 3. bataljuna brigade iz Belfasta ubili ta tri britanska vojnika. Ta su ubojstvo označila početak najopakejih godina sukoba. U tim godinama pripadnici privremene Irske republikanske armije ubiće na stotine vojnika, policajaca i civila. Od njihovih bombi trešće se gradovi Sjeverne Irske i Velike Britanije. I ta će privremena Irska republikanska armija u tim godinama opakog nasilja prisiliti britansku vladu na pregovore. Govori profesor dr. Mirko Bilandrić, socijekat za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kada se krenemo odakle prema jugu, e su već više nije taj klasični, ja bih rekao, urbani terorizam. Već imamo i ove dimenzije ruralnog, odnosno paravojnog terorizma, pogotovo na području, dakle, gdje su katolici većina, pa imaju tu podršku i katoliško stavništvo, drugačija konfiguracija terena, drugačije područje, drugačiji odnos sjeverno službenih i britanskih vojnih snaga i na tom području imamo, dakle, malo dimenzije ovog paravojnog, e, gerilskog, da ga nazovemo, djelovanja, koji je povezan sa ovom trećom dimenzijom, dakle, koja je bila nazočna sve do sj godine a to je s obzirom da ovaj, nismo imali nikakvu međunarodnu regulaciju prototerorističku s obzirom da Republika Irska nije priznavala ili nije ratificirala Europsku povelju dakle, za sprječavanje terorizma iz 1977. godine i da nije bilo ekstradicije jer se smatralo naravno drugačiji pogled na terorizam i spadao je u kontekstu onoga što se zovu politička kaznena djela za koja naravno nema ekstradicije događalo se da je dakle tu vrlo često ja bih rekao, IRA primjenjivala jednu jednu proširenu strategiju udari i bježi, terorističkog djelovanja. Što je to značilo? To je značilo da dakle, na tim ruralnim područjima oni bi upadali iz područja Republike Iske na područje Sjevene Iske, izvršili terorički aktivni, da bi se vraćali dakle, na poduće Republike Iske, dakle, ovih skroz južnih, odnosno jugoistočnih dijelova, dakle, Sjeverne Iske i prema Kroš Magleno i prema ovom dijelu Dublina, dakle, koji je vrlo nesigurno područje bio za britansko državu, a vrlo sigurno, dakle, jedna na sigurna baze, na siguran teren za Iske Republikanske paravojnike i da su oni, naravno, to mogli primijenjati puno šire puno šire i puno specifičnije operacije i naravno da su to područje bilo gdje su oni i koristili kao teren za dodatnu izobrazbu vojnu svojih pripadnika, što je naravno opet utjecalo na njihove procese jačanja koji su naravno nakriju dovoljno do toga da je britanska vlada shvatila da ne može pobjediti irsku Slušali ste poviješ četvrtkom emisiju obrazovanog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka nastavit ćemo priču o privremenoj Irskoj republikanskoj armiji. Današnju emisiju za vas su pripremili. Tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Dubrav Korobić, a u redi je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.